Дивлячись от далеки на запорозький прочухан, Петро поміркував, що небагато Кирило Тур видержать таких гостинців. Жаль, йому стало не тяги. Підійшов до нього чи не дасть якого завіту сестрі та матері. А Богдан Чорногор думав, що він хоче попробувати чи кріпків Тура плечі. Заслонив свого побратима спиною, схопився за шаблю, куди й каже. «Море! Я не допущу усякому захожому знущатись із мого побро!»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 Ой, котори, козаченьки, буде з вас у місті. Поклоніться, старі ненці, нещасній невісті. Нехай плаче, нехай плаче, а вже не виплаче. Бо над сином, над Кирилом, чорний ворон кряче. Все таки й станеться з тобою, привражий сину. Каже, підходячи, один січовий дід а за ним іще троє. «Не вповай, – каже, – на те, що молоді тебе обходять. Ми й самі тебе вкладемо. Ось дай лиш випити нам по коряку горілки». Дай узяв коряк, зачерпнув, випив, покректав, довзявшись за кий і каже. «Як вам здається, батьки? Я думаю дати йому раз по голові, та й нехай пропадає ледащо». «Ні, брате, – каже другий дід, – ніхто з нас не знає, щоб коли-небудь бито винуватого по голові. Голова – образ і подобія Боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна. І з серця ісходять помишлення злая, убійства, прелюбодіяння, татьби. А голова, брате, нічим не винна». «Так що ж, брате?» Каже третій дід Коли того проклятого серця дубиною не достанеш А по плечах не добити нам цього волай обухом А шкода пускати на світ такого гріховода І так уже чор знає, на що переводиться славне Запорожжі Послухайте, батьки моєї ради Каже четвертий дід Коли Кирило Тур видержить цей прочухан То нехай живе Такий козарлюга на що-небудь здається. «Здається?» – каже, ідучи мимо батько Пугач. «На якого біса здається такий гріховодник православному християнству? Бийте його, вразького сина! Шкода, що мені нельзя більш братись за кий. А то я молотив би його, поки б увесь цебер горілки випив. Бийте, батьки, превражого сина!» «Тоді діди». Випивали один за одним по коряку горілки, брали киї і давали Кирилові Турові по плечах. Сили в старих руках було в їх іще доволі, що аж плечі хрумтіли. Інший давно б звалився з ніг, а Кирило Тур видержав усі чотири киї, не покривившись. Іще як одійшли діди і шуткував своїм гостем. «Добре, – каже, – парять у нас усі січовій лазні».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 другого відвезе о Київ на братство там мене спокусив гріх нехай там і моляться за мою душу